«Гей!» – додав він, похитавши головою. Голос у нього був суворий, але великий палець м'яко провів по її зап'ястю. «Раві, я не бачу вікна, не бачу птахів!» – сказала вона, намагаючись витягнути шию, щоб дивитися назовні, а не на нього. «Ні, тобі не треба дивитись назовні!» Він підвів їй підборіддя пальцем, повернув до себе. «Подивись на мене, будь ласка, Піп!» Він зітхнув. «Це тобі не на користь!» «Справді, я просто намагаюся, я знаю, що ти намагаєшся, я розумію, він мені не повірив», – тихо сказала вона. Гокінс не повірив, ніхто не вірить, навіть я іноді після сну минулої ночі знову починаю сумніватися, чи не сама я це собі вигадую. Гей, це неправда. Раві ще міцніше стис її руки у своїх «Я вірю тобі, я завжди в тебе віритиму, щоб не сталося, це моя робота, добре?» Він тримав її погляд, і це було добре, бо її очі раптом стали вологими і важкими, надто важкими, щоб тримати їх самій. «Це ми з тобою, лиха парочка, команда Раві Піп, хтось залишив тобі тих птахів і ту крейду, тобі не треба доводити протилежне, довір себе». Вона знизала плечима, а Гокінс, якщо чесно, ідіота, додав Раві з маленькою посмішкою. «Якщо він досі не зрозумів, що ти, дратівливо, «Завжди маєш рацію, то вже ніколи не зрозуміє». «Ніколи», – повторила Піп. «Все буде добре», – сказав він, малюючи пальцем лінії між її кісточками. «Все буде гаразд, обіцяю». Він зробив паузу, трохи занадто довго вдивляючись у простір під її очима. «Ти спала цієї ночі?» «Так», – збрехала вона. «Ясно, він плеснув у долоні. «Думаю, нам треба тебе вивести з дому». «Ходімо, вставай, вставай, одягай шкарпетки!» «Навіщо?» – спитала вона, ще глибше поринаючи у ліжко, поки Раві вже вставав. «Ми йдемо гуляти!» «О, яка чудова ідея, Раві, ти такий розумний і гарний! О, піп, я знаю, але намагайся тримати себе в руках, твій батько ж унизу!» Вона кинула в нього подушкою. «Ходімо!» Він схопив її за щиколотки і витяг із ліжка, а вона разом із ковдрою сповзла на підлогу, сміючись. «Давай, Спорті Спайс, ти можеш взути кросівки і обігнати мене, якщо дуже захочеш». «Я і так це роблю», – віджартувалася Піп, натягуючи на ноги знайдені шкарпетки. Ні голубів, ні крейди, ні шести пострілів, захованих у битті серця. Були тільки вони двоє. Команда Раві й Піп. Жодних думок, окрім перших безглуздих, які спадали їй на думку – Ніяких глибших, ніяких темних. Раві був тим парканом у її голові, що стримував усе зайве. Дерево з похмурим обличчям, яке вона вперто вважала схожим на Раві, коли він тільки прокидається. Вона думала, коли ж він уперше приїде до неї в Кембридж. Може, на вихідних після тижня першокурсників? Чи хвилюється вона перед від'їздом? Які книжки ще треба купити? Вони йшли з вивистою стежкою крізь ліс. Раві розігрував їхню першу прогулянку цими ж деревами, повторюючи писклявим голосом Піп, коли вона викладала йому свої перші теорії щодо справи Енді Белл. Піп сміялася, він майже дослівно запам'ятав її слова. Барні був із ними тоді, золотавою блискавкою пробігав між деревами, зганяв їх разом, махав хвостом, поки Раві дражнив його палицею. Тепер, згадуючи це, можливо, саме тоді Піп зрозуміла. Це було стискання в животі, чи, можливо, відчуття сп'яніння, або те тепло під шкірою. Вона тоді не усвідомлювала цього, не знала, що це таке, але, мабуть, якась її частина вже вирішила, що буде його любити. Саме тоді, під час розмови про його мертвого брата і убиту дівчину, все зрештою зводилося до смерті. Ось, будь ласка, і зіпсувала все. Паркан упав. Увагу піп відволік собака, який зненацька вискочив із кущів, гавкаючи, і підскочив, поставивши лапи їй на ноги. Бігель вона впізнала цю собаку, як і він її. О, ні. пробурмотіла вона, ласкаво погладивши його, і в ту ж мить почула інший звук подвійний тупіт по опалому листю, два знайомих голоси. Піп зупинилася, коли вони обійшли вузол дерев і, нарешті, побачили одне одного Ент і Лорен під руку. Очі в обох одночасно округлилися, коли вони впізнали її. Піп не вигадала цього. Лорен справді ахнула, закашлявшись у долоню, щоб приховати це. Вони також зупинилися. Ент і Лорен там, Піп і Раві тут, Руфус!» – закричала Лорен, її голос рознісся луною по лісу. «Руфус, іди сюди, відійди від неї!» Собака обернувся і схилив голову на бік. «Я не збираюся нашкодити твоєму собаці, Лорен!» Спокійно сказала Піп, «з тобою всяке може бути». Похмуро кинув Енд, засунувши руки в кишені. «Та годі!» – пирхнула Піп. Частина її аж свербіла знову погладити Руфуса, щоб ще більше роздратувати Лорен. «Давай, зроби це!» Наче Лорен прочитала її думки, і той близьк у її очах.